Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Meet the Selsings. Med Eva Unite og Rune Selsing. Goddag og velkommen ja, til Meet the Selsings. Jeg er Eva Selsing. Ved siden af sidder Rune Selsing, min mand. Overfor os sidder du, Geo Mets, forfatter, journalist, anmelder, kommentator, skrivende i information gennem mange år. Og også en og synlig eksponent for det kulturradikale idé-sæt. I hvert fald for væsentlige aspekter af det, og det er jo det, der er årsagen til, at vi har inviteret dig indenfor. Velkommen til dig. Tak skal du have. Eller Iha. <laughs> ja, tak tak. Øhm, jeg kommer til at tænke på, at øhm, jeg læste engang en af dine klummer. Jeg var medlem af Venstres Ungdom på det tidspunkt, og vi havde lige været med til et af de her øh, store øh, møder, du ved, de der fodboldstævner, det var Anders Få mod Mogens Lykketoft. Mm -hmm. og, øhm, og en af mine kolleger, jeg tror, man kan kalde det, han havde taget sådan en fodboldtrøjeagtig på, og sådan nogle solbriller indendør. Det gav ikke så meget mening, og det var nogle virkelig grimme solbriller. Og så stod han sådan armene ud til siden. Det var sådan en eller anden informationsfotograf, der havde fundet det her billede. Og han så virkelig dum ud. Han er jo et advokat i dag. Det er sådan noget andet. Der øhm. kan jo bare være <laughs> Ja, ja. Og så det blev det til en kronik fra din hånd. Jeg tror, den var baseret. At du så det billede der, og så, så hed den botnakker eller sådan noget. Ikke? <laughs> øhm. Og det var selvfølgelig også fortjent, ikke? når man dukker op sådan der. ikke? Og der var noget øh, der var noget uselt ved hele det der fodbold stemning over politik. Ikke? Og du kunne ja. godt lidt genkende botnakke. Ja, jeg skræmmede okay. mig lidt. Jeg skræmmede <laughs> mig lidt over med den der. Så <laughs> er noget. Så. Ja, ja, ja. <laughs> yes. Jeg kan ikke huske. Altså, det er så meget. Ja, det ja. kender vi godt efterhånden. Ja. At der kommer så meget på, at man ikke kan huske, hvad man selv har skrevet. Ja. Men, men du har dog, altså, dog beflyttet dig med, med, med, med politik, med kultur, med bøger, med, og meget af det fra, fra sådan et du må rette mig, hvis jeg er så fejl, men sådan et, et kulturradikalt udgangspunkt. Hvor jo. må jeg ikke spørge dig, hvor, hvorfor er det, at du synes, at det er det rigtige sted at starte? Hvorfor er det et godt udgangspunkt? Jamen altså for det første er begrebet jo uh, simpelthen meget barisk. Det er jo egentlig aldrig rigtig defineret, og især bliver det ikke defineret i debatten, hvad det egentlig er for noget. Mm. Og um, hvis man spørger, at jeg en spurgt. Det er jo også en gang blevet sagt om at er meget ærfuldt, at jeg nu afdøde Jesper Langballe der i et radioprogram sagde, jeg, at jeg var en kulturradikal nummer et, ja? mm -hmm. Og så spurgte jeg den lidt forbløffede interviewer, hvad så med Claus Riffbjerg? Så sagde jeg Jesper Langbejl, ja, han er i særklasse. Så fik jeg den, ikke? Ja. Ja, og jeg siger, og bagefter tænker jeg, at det, det, jeg føler mig sådan lidt underlænse også sådan lidt du ved det, fordi jeg synes ikke, at hvis man spurgte, at du kulturradikal, så ville jeg ikke kunne sige ja til det. Øh, er fordi det er et historisk fænomen, der ligger forud for min tid. Jeg har haft en stor glæde at kende mange, som med rette kunne kaldte sig kulturradikal, mm. hvis de kaldte sig det, men det gjorde de ikke. Altså selv PH kaldte, Poul Henningsen kaldte sig, vist nok meget, meget få gange mm. kulturradikal. Uh, han stod lidt fremmed over for begrebet, som mange gjorde, og man øh, måtte jo altså på et eller andet tidspunkt at finde ud af, hvad det så var, øh, der på en eller anden måde holdt nogle bestemte holdninger sammen, og altså havde, fik et bestemt udtryk, og så var der forskellige, der forsøgte at definere det. Men større eller mindre held, den der kom nærmest til det, var nok Elias Bredstorff i det var det 1956, tror jeg, så sent som i 1956, efter en kronik af Sigurd Hul i politikken, den norske forfatter Sigurd Hul. Og øhm, Elias Bredstof brugte mange ord på det, øh, og remsede en række forhold op, som var det, der beskæftigede de folk, som nu altså blev kaldt kulturradikale. Og det var, det var en lang serie, og det blev så, så, så omfattende, at det egentlig var svært at forholde sig til. Og det skal jeg vende tilbage til, hvis jeg får lov, men jeg vil sige, at jeg har fundet en god, virkelig god øh, definition, hmm. som står i... Øh, en doktorafhandling, der kom for ikke så mange år siden, få år siden, af Michael Fjeldsø, han blev doktor på den, nemlig Kulturradikalismens Musik, hvor han skriver, kulturradikalismen er et bredt felt af fænomener, som kun hænger sammen i kraft af et bagvedlæggende sæt af idéer, og som selv på denne baggrund ikke udgør et kontinent og modsiddelsesfrit system. Så har man jo sagt en masse, ja, uden egentlig ja. at sige specielt meget, har man ikke? Ja. Jo, på den anden side kan man jo sige, at man kan, øh, man kan i den definition i hvert fald afvise, at det er et parti, eller det er en sammenslutning. Det er altså noget mere løst. Mm -hmm. ja. Og det løse kan man så definere igen ved at lave nogle nedslag og sige, hvad var det, de folk beskæftigede sig med, som vagtede sådan en opsigt, at de fik en merkat på sig. Mm. Øh, og det, det er bestemt også nogle forhold, som er kontroversielle indimellem. I må med med, hvornår det her bliver til. Øh, det er jo i et udslag af pietismen, som øh, fører til, det ved du alt om som filosof, det fører til oplysningstiden, når oplysningstiden bliver det, man kalder det moderne gennembrud, som Georg Brandes her eller landet står for, og øh, ikke mindst inden for de historiske fag, bliver det ført til kildekritikken af Christian Erslev og de store historikere i op. Og så fører det til uh, endelig til kulturradikalismen, som sådan en udbygning på det. Uh, og uh, i det, de beskæftiger sig med, er der først og fremmest kritikken. Og det er uh, for eksempel kildekritikken, hvad der falder mange nationalstenede for brystet, fordi... Lige med et, så begynder man at skrive historien om. Så bliver en anderledes. Så bliver den ikke byggende på myter mere, eller på romantiske forestillinger om, hvordan fortiden var. Den bliver baseret på kilder. Og det er det, Johannes V. Jensen skriver altså, i. Altså hvad er de fri kilder? Ja, det er jo det, der er målet i hvert fald i den historiske videnskab. Og så kan man igen diskutere, kan den nogensinde blive det? Men man kan i hvert fald bestræbe sig på det. Men siger det. du, at kultur, kan og ligesom, dekalisme fremvæksten af den historiske videnskab er et, eller...? Nej, jeg siger, at ud af øh, kulturradikalismen, ja. ud af det moderne gennembod, kommer øh, blandt andet kildekritikken. Og de folk, som beskæftiger sig med historien, er for en del vedkommende kulturartigale, men ikke ret mange af mm. dem. Det de derimod er, det er, at de er børn af det af det moderne gennembrud. Jamen, men, men gav det er jo netop også sådan, som, øh, som vi forstår, og jeg synes også, de ordbogsdefinitioner, jeg kan finde af kulturradikalisme, selvfølgelig er begrebet, det er bare opstået i 50'erne, ud af det blå, og så kan man jo give det hvilken som helst betydning, ikke? Men den almindelige er netop at associere det direkte med det moderne gennembrud og brandes. Og så er det ateisme, naturalisme, frigørelse fra den borgerlige orden. Der er også noget kvindefrigørelse i det. Øhm, så det er en... Øhm, en, en en venstreorienteret øh, kulturtilgang øh, til verden, øh, som er øh, venstreorienteret, uden at være marxistisk, og det er jo selvfølgelig det interessante, fordi Brandes var... Øh, man jeg tror så godt, der er nogen, der har forsøgt at gøre ham til borgerligt, fordi han var ikke marxist. Øh, og masser af marxisterne ikke kunne, kunne lide ham vel, fordi han gik alt for meget op i, i, i kulturen, og, og hvad med... Ja. Hvad med hvad med proletarerne og, ja, det var også mere ja, af det, man forstår ved kulturradikale, som bestemt heller ikke var vinstorienteret, men som inden for deres fag øh, alligevel kan henføres under det, fordi de var med i det, man også kunne kalde, og er blevet kaldt frigørelsesprojektet, mm -hmm. som kulturradikalismen også kan kaldes. Altså, og det var jo frigørelsen, nu nævner du det selv, det var irreligiøst, det var frigørelse fra en masse stærk kirkemagt, som jo var gældende lang tid op i tiden her. Jeg synes, at nu er jeg en ældre herre, I to er ikke ret gamle, og det kan jo betro, at sidste går over, og det gør det på et eller andet tidspunkt. Der er en udløbsdato på, altså alle har jeg læst et sted. Men øh, det som øh, jeg vil sige med det, det er, at da jeg var øh, dreng i, på Frederiksberg Gymnasium, sådan en rigtig konservativ borgerskole dengang, der havde vi præster til at undervise os i religion. Mm. Øh, og det vidste jo lidt om, hvor, hvor, hvor stærkt den der øh, kristne øh, magt var over det danske samfund, folkekirkemagten, og hvis du går lidt længere tilbage i tiden, så var det jo i høj grad teologer, der bestemte, hvad der skulle ske. Og derfor var den side af sagen også vigtig, at man sagde, at der er også en anden mulighed her i livet, det er, at vi ikke tror på Gud. Altså, at Gud er død, og vi må finde på noget andet. Og øh, det er jo det, som Søren Krager har været meget ophidset over i sine bøger allerede for... 1968, da han skrev demokratismebogen, det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med Krav. Jeg blev meget forbløffet, da jeg læste det, indtil det lidt efter lidt gik, lidt efter, lidt gik op for mig, at det var et troende menneskets vrede over den anden mulighed, at man altså ikke tror. Og det førte jo til, at Søren Krav sagde, at disse kulturradikale med pH i spidsen, det var folk, der ville gøre sig selv til Gud. Og de, de forstøttede den rigtige Gud, og så gjorde de sig selv til Gud. Og det, undskyld jeg både udtrykket, bør man ikke gøre i radioen, jeg synes, det er noget for røv. Altså, det, det, <laughs> jeg har ikke kendt nogen, der gik rundt og følte sig <laughs> som Gud. De sagde bare, at vi kan godt leve uden Guds forestilling. Det er har jeg, jeg har beskedet også selv gjort, selvom nogle af mine allernærmeste venner er som en stærkt religiøse, og det skiller os ikke ad. Altså, det, det er en falsk, en falsk opdeling, man kan ja. sige, der var med i den her stærke modstand mod kulturellekalipsen. En anden ting, du ja, også sige, det de var det var det seksuelle. Ja. Det var seksualvejledningen. Øh, altså, at man kæmpede for at få en ordentlig seksuel vejledning for ungdommen. At de ikke skulle, som PH skrev, øh, hvad han skriver, øh, fra øh, trappegangen, vidste vi det, med uvidenhedens posekikkeri, var vi tidligvel bevandret i de dele. Men fra trappegangen kendte vi det hele. Altså, mm. at han ville, man ville gøre noget for, at folk kunne få en ordentlig oplysning om tilværelsens grundlæggende funktioner. Og der galt det jo også inden for de mere øh, syge, øh, hvad hedder de, øh, mentale tilstande, altså sådan noget som psykologien og psykiatrien også kom ind i billedet, som noget, man kæmpede for. Okay. Mm. Ja. Det, men hele den her Frigørelsestraditionen, som sine steder, det kan vi jo også godt medgive, sine steder havde en vis øh, altså legitimitet. Øhm, hvis vi sådan når vi kigger på den i dag, fordi vi synes jo stadig, at vi kan se den alle mulige steder, at den er meget aktiv. Vi mener jo også, at om ikke øh, urkulturradikalerne, så er i hvert fald deres aftager, stadig sidder, altså tungt på, på, altså sidder på guldet øh, i uddannelsesinstitutioner, i kulturverdenen, i, ikke mindst i medieverdenen, og delvist også i politik, så gar langt ind i, i borgerlige rækker, fordi at den her progressivitetstanke, den her overskridelsesmetafysik, øh, øh, på en eller anden måde har... har altså har været så... Altså, det er jo ny magt. Det, det er jo det, der er magten nu. Synes du? Ja, det synes jeg helt klart. Helt klart, altså, øh, hvad hedder det? Hvis man tænker på altså, øh, et begreb som, som, som blufærdighed, eller mådehold, eller det at, at ønske at holde noget i det private. Hvis man sidder i et, et middagsselskab, altså det er nærmest øh, lige meget i, i, i, i hvilken social kategori, man befinder sig, og er sådan den snærpede type, så er man, så, så, så det, så det en, der, så er det, det vedkommende, der, der, der er problemet, hvorimod den, altså den, der gerne udstiller det hele, og fortæller alt, og ligesom altså, på den måde ikke har et, et mådehold, eller insistere på en, en sfære eller insistere på at, at, at, at være en lille smule ja, snærpet, øhm, så er det vedkommende der underlige. Altså, man kan se det mange steder, det, det, det er bare et ud af mange eksempler. Øhm, sådan Skamløsheds-kulturen sådan i popkulturen er jo også enormt stærk. Altså, det her med, at, at jo flere grænser man overskrider, desto bedre altså, det. har man værdi i sig selv at overskride grænser og udstille ting. Øhm, også overskride andres grænser, Øh, så længe det er de rigtige. Altså man må godt overskride borgerlige menneskers grænser. Hvis man overskrider venstreorienterede menneskers grænser, så, så falder hammeren, ikke? og så, får man, så bliver man, øh, får man en bøde, eller bliver jagtet med 266 B, eller et eller andet. Ikke? Det er mere sådan, at jeg synes, at jeg kan se den her, at, at, at det som du ser som et, et positivt oplysningsprojekt, jeg synes, at jeg kan se en voldsom degenerering af det mange steder. Og ikke mindst, og det er nok der, hvor at jeg bliver ham, ikke mindst en degenerering, som ikke rammer dig og mig, og os, der har det godt, og taler godt, og øh, har styr på de kulturelle koder. Nej, den her frigørelse fra den borgerlige orden, fra holden på formerne, den rammer de mennesker, som ikke har adgang til alt det lækre, alt det gode i livet. Som altså ikke skal til Provence i ferien, og som ikke øh, kan, altså, kan formulere sig på en måde, der gør, at deres børn får en social mobilitet. Så frigørelsesprojektet øh, var godt for jer, og for os, øh, hvis vi havde ønsket at tage del i det, øh, knap så godt for mennesker på bunden Men det er jo meget mening, at du kommer det. Du må tage fat der, jamen, hvor du synes, det, var, det er vigtigst. Jamen, jeg forstår det sådan set ikke rigtigt, det vi jeg om, fordi øh, når det bliver for generelt, bliver det jo netop for generelt, til at man rigtig kan tage stenen til det. Nej. Fordi det kan da godt være, at man kan gå rundt og føle sig over et eller andet. Men det kan du jo ikke rigtig. Altså, hvordan kan du henføre det til nogle folk, som i sin tid tog fat i nogle forhold, som de mente kunne gøres bedre og anderledes? Fordi det, du, det, det, det kan du gøre. Jeg. Men hvis du tager et eller andet sådan noget, som, som skilsmisser. Ja. Er, er det ikke... Øh, det er en, er, en god er, idé, hvis man ja, ikke kan holde en anden ud. Ja, ja, ja men, men tænker du ikke, at det, hvad hedder, det har nogle, nogle virkelig skadelige virkninger for, for rigtig mange mennesker, især når vi ikke taler, uh, taler middelklasse og den øvre middelklasse, men, uh, men i, i det del af samfundet, hvor det svært hænger sammen, der uh, det, at de ikke har ægteskabet som, som et eller andet, sådan en, en pedestal, hvor de bare siger, nej, det holder vi sammen på, uanset hvad, uh, medmindre det er et eller andet med vold og den slags, som giver sådan en ramme om livet tryghed, sikrer, at, at børnene har bedre muligheder for at klare sig fremadrettet. Det, det, det er, jo, det er der jo masser af evidens, der viser, ikke? at, at, jo, at det der er jo et smukt det, det ideal, du taler om, men det altså, er det, der ikke altid lade sig gøre. Nej, så, men det er, også idealer, er det jo også der bliver Så er det jo godt, at de kan lade sig gøre, at man ikke behøver at leve op til et ideal, man ikke kan leve op til, du skal jeg sige. Jo, jo, men det er der også fordi, så, at... Jeg har sådan en, en vældig bekymring for nogle andre, end jeg selv og, og mig, Altså, I taler om, der er tæt. nogen, der er ikke får det, det her. Jamen, hør nu her. Det er, her. Det er en, af, en af grunden til, at Dansk Folkeparti ikke har taget fat i kønsmoralen, det er, at alt for mange af deres egne medlemmer, der har det udmærket med det. Det tror jeg bestemt. Det var der, de to præster, de fik at vide, at de skulle holde deres mund. Ikke? Altså, det, det er jo heldigvis gået videre ud, og det er blevet en, en, en mere naturlig livsform, end man havde i gamle dage, hvor man måske var bundet ind i nogle bestemte normer, som bliver stillet af en kirke, det egentlig ikke har eget. Og det, det synes jeg, jeg, jeg synes lige godt, man kan vente om. At, det er ikke kun et spørgsmål om, om kirkeligheden. Det er også et spørgsmål om den langsigtede forpligtelse om, at når man... altså går sammen, og man laver et barn, så ligger der jo den der forpligtelse i det. Det betyder jo ikke, at man ikke skal kunne lade sig skille. Altså, det, det, ja, muligheden er meget, meget vigtig. Nej, muligheden er vigtig. Det, der er problemet, det er jo, at, at jeg vil ikke sige i, hvis du ikke altså, selv føler, at du øh, tilhører den, den gren, at, altså, det er idé -spor, men at man har angrebet selve idealet, altså ikke blot insisteret på, at der skal være en mulighed, fordi det synes alle jo øh, fornuftige mennesker, at der skal, øh, men, men angrebet selve idealet om ægteskabet, altså hvis man ser på øh, de fleste kulturprodukter fra 70'erne, ja, måske også midt 60'erne og frem, så har det handlet om i et eller andet omfang meget af det, som rakte ud over det, altså, øh, altså ja, som meget af det peget ind i noget politisk og noget ideologisk og, og især noget kønspolitisk øh, og, og, og var sigtet mod simpelthen at sige, at kerne Familien eller familieidealet, ægteskabet, kønsrollerne er i sig selv problemer, som må opløses for, at vi kan øh, komme til at blomstre som mennesker. For vi kan ikke, vi, vi kan ikke realisere os selv, vi kan ikke nyde livet fuldt ud, hvis vi sådan, øh, altså, skal hænge på, på, på en, en gammeldags forpligtelse i forhold til mand og børn. Ikke? Så det er jo selve idealet, der er blevet antastet. Og det er, jo det, det er jo det, som vi synes, at vi kan spore, at når sådan et ideal det bliver opløst, så er det nemmere, det er nemmere at leve uden, øh, hvad skal man sige, øh, altså, uden den røde tråd, øh, hvis man altså, har det godt, hvis man lever øh, økonomisk sikker, hvis man har en altså, god uddannelse, hvis man færdig i kredse, hvor at alle alligevel sådan holder hinanden fast på en eller anden, sådan, sådan gør vi det måde, ikke? Jamen, det, er igen, ikke, det, er, det er ikke så nemt, når jo, man ikke har de ressourcer. Jo, kan du ikke være lidt mere konkret? Fordi det er jo svært egentlig at oponere mod det, du siger. Altså, det, det lyder jo rimelig nok for. ud fra et bestemt synspunkt. Lyder det jo rimelig nok. Jeg vil ikke sige, at jeg er enig i det, men hvis det er din holdning, så er det din holdning. Og det er jo, øh, kan man sige, et konservativt livssyn. Det er ikke et, jeg deler nødvendigvis. Men øh, jeg har svært ved rigtigt at, at tage stingen til det. Fordi for det første kan jeg ikke se, at det er noget... Der egentlig har noget med kultur, det er jo kulturradikale elementer at gøre. Det er der opstod, det med Der opstået nogle idéer på det tidspunkt, og nogle fulgte, og andre fulgte det ikke. Men en, en af tingene, som du nævner, eller som du nævnte, det er kvindefrigørelsen, og det er jo klart, at den har nogle konsekvenser. Men øh, jeg kan da ikke forestille mig, at der er nogen, der omvendt vil sige, at så måtte vi heller har fastholdt et ideal om, at kvinden skulle føle at selvfølgelig den forpligtelse, du taler om imod, ikke at for eksempel realisere sig selv. Men det er ikke for sådan en binær situation. Jamen, men jeg prøver bare at følge nogle af dine tankestrømme, fordi det er, jo, det er jo let nok at sige, om de var skyldige i det hele opløsning og så videre. For det første, er det er jo også det, jeg er svært at vide, hvor jeg skal tage fat, fordi jeg ser endelig ikke nogen særlig store opløsning. 50 procent, der indgårde ægteskaber, bliver opløst igen. Det er jo egentlig ikke så galt. Altså, det er som er også, galt. Det er ret meget. Jamen, det er procent, der, så er 50 procent, der opretholder ægteskab, ja. jo også ret mange. Altså, det, er det, må det, ikke, jo være det er ikke tilstrækkeligt, hva'? Er det ikke tilstrækkeligt? Nej, jamen, altså hvor, er, men også når vi kan se, hvor mange ja, ulykkelige mennesker, der er... Prøv at spørge hvordan, de fanden, kan det Hvordan du dømme om, at det ikke er tilstrækkeligt? Ja, det altså, kan du da ikke vide. Du er, at du er jo ikke gæst i de der hjem. <laughs> og er det hvert imod, at der er under, at folk er begyndt for en frisk. Altså, det, det kan jeg ikke se skader af nogen. Ja, det er, men jeg ser at det, men mm. det er klart, hvis man afgiver et løfte til vor herre, så kan jeg godt sige, at der er, er ortodoxe troende der ikke bryder sig om det. Det kender man også i andre religioner. At det har jeg ikke spurgt sympati for. Jeg synes ikke, at man skal afgive den slags løfter. Igen for, nu kan jeg ikke huske citatet, men PH skriver det i en af sine berømte Altså Hvis man bare kunne afskaffe, der, jeg lover dig, så ville man komme længere her i livet. Hvis man ikke kom med de der... Bindende løfter, som man alligevel ikke kan overholde. Hmm. Men, men så tænk på alle de sjælesygdomme, ikke, som rammer det moderne menneske. Der ved vi, er deprimerede ikke, som aldrig før, stressede som aldrig før, ensomme og angst af den slags. Altså sygdomme, som virkelig har ramt det moderne menneske. Øh, og det der er ret en det er ja. fordi at der ikke længere er en pligt at styre efter. Det er selvfølgelig også et fraværet af Gud, ikke? Det var rart at have, have en Gud der ligesom sat det hele i orden, så vi ligesom vidste okay der var op og ned på tingene, der var en mening med tilværelsen. Der var og sådan, godt ikke? Og der var udtægt. Ikke det er for Nu det er er folk, ja. nu får folk bare ved, at vide, jamen, I skal finde ud af. Du skal finde ud af. Lige præcis dig, hvad der er helt rigtigt. For lige præcis <laughs> for lige præcis dit liv, øh, hvad du skal gøre. Og det er sådan en enorm byrde. Og når så folk ikke finder lykken i at blive blomsterbinder eller hvad, hvad de nu finder ud af at blive skilt og kigge fra mand barn og det der, øhm, øh, eller løbe med, øh, med en eller anden 20-årig øhm så, så bliver det jo og, nu, ja, og ja. Hvis nu kigger sådan lidt historisk på det, hvad der ikke gør noget så kan vi jo ikke, øh, da vi ikke har materiale på det, men der er en vis øh, sandsynlighed for, at der var øh, sindssygdomme i gamle dage. Jeg er vi enige om det? Jo, men det er jo ikke men, sindsygdomme, der er stresset eller, eller ensom. Og, altså og nu, kalder og vi det, nu kalder vi det det, ikke, men øh, jeg kan da garantere dig for, at der også var sindssygdomme før i tiden, hvor man anbragte folk i dorkisten, eller også aldrig opdaget, af folk for syge. Man kan sige, at det er moderne, det moderne gennembrud, også inden for øh, den forskning, der ligger bag psykologien og psykiatrien, erkender disse sygdomme og gør noget ved dem, Gør dem, øh, passer dem ind i sygdomsbilledet, siger, at der er sygdomme i sjælen som vi skal prøve at gøre noget ved, og Gud være løbet i vores dage, kan man gøre noget ved det inklusive slice. Så du skal passe på, når du sammenligner fortiden med nutiden, at du ikke kommer til at sammenligne æbler og pære og bananer. Rune mm. taler jo ikke det om det. Det er ligesom, at det, jeg siger. Ligesom Holberg. Du kan jo ikke sige, at Holberg gik grund og at bekymret for, at hans køleskab gik i stykker. <laughs> altså, der, der er nogle øh, bestemte forhold i bestemte tider, og i vores dage kan man altså heldigvis erkende psykiske sygdomme. Det skal med i billedet, før du kommer for godt i gang med, at folk går ned, fordi de bliver skilt. Nej, jeg siger ikke nødvendigvis, det er skilt. Jeg konstaterer i hvert fald, at, at uh, sådan noget som stress og angst og ensomhed, det er jo bredt anerkendt, det er nu folkesygdommen. Det er sådan et nyt fænomen, der en eller anden grund opstår, og så kan man så diskutere, hvad det kommer af, ikke? Og jeg siger, det er simpelthen, det er den manglende pligt, det er alt det der, det er det, rodede, det er det rodede liv, hvor der ikke er op og ned på noget som helst, og hvor der ikke er nogen mening, og, og ja, hvor at man, de fleste mennesker ville være langt bedre stillet, hvis de sagde, jeg skal faktisk ikke tænke det hele forfra, Måske skal jeg bare gøre som en forælder. Lad mig finde et, et arbejde. Lad mig finde nogle gode venner. Æ, lad mig finde en, en dejlig ægtefælle og, og lad os få nogle børn sammen. Ja, det er godt et godt udgangspunkt. Så kan det godt være, ja. at jeg også skal finde noget andet af den slags. Men det er et rigtig godt udgangspunkt for... Men, øh, for men at... det, det, du siger, det er noget, du synes. Det er ikke en kvalificeret mening. Hvis jeg skulle vide noget om det der, så ville jeg gå til en fagmand eller en fagdame og spørge, Hvordan ligger det egentlig med det der stress? Det er ikke noget, du ved. Det er ikke noget, du kan blække med noget som helst øh, faglig viden. Så du anerkender ikke, at det er en folkesygdom? Jo, men jeg vil gerne have at vide... Altså, du siger, at den kommer af det, her det Og der har at jeg siger, nej, det er sådan, sådan opererer jeg ikke. Der vil jeg have at vide, hvad, hvad ved vi ved om det her. Der skal jeg nok mene. være forskellige bud. Der. der er nok også nogen, der mener, at det er senkapitalismen, og det er konsumerismen, ja, og, og det klima. klimaet. der kan være tosser alle steder. Jeg vil bare have at vide, hvad en fagkundskab siger men om geor, det her. Geor, det er jo altså sådan de, helt, helt anden menneske, kan, kan, kan du ikke godt følge os så langt i hvert fald, at det giver eksistentiel angst ikke at have noget at holde fast i? Hvis, man, hvis man svæver rundt ude i universet, og alt er så åbent, at man aldrig nogensinde rammer ind i en planet, eller en asteroide, eller et andet rumskib, eller et andet menneske, at man simpelthen bare svæver og man ikke rammer noget, fordi så frit er der blevet. Jamen, du må lige følge med på min billede her. Det er mig meget fremmed, det vil sige, fordi jeg, jeg serverer jo ikke rundt, som altså, en historie. Nej, men det er der tilskyld, mange er der andre mennesker, mennesker, der, der gør. Jamen, det er klart, at Claus Risberg, ikke? Serimonogam, seri ikke? Uh, hvad hedder det, så sædre var det, var det De, de, de her du har 40 års jubilæum, ikke? En, men, en, men der ikke, det Når du siger, at det, der mange mennesker der har, der er det ikke en, 1-7 mange. Altså, de der, ikke kæger, de bruger sådan noget. Jeg synes, det er jeg ved ikke, om at folk går rundt og bliver angst, fordi de det. Man vil også sige en anden ting, altså selve tilværelsen er jo angstpræget, fordi vi altså på et eller andet tidspunkt skal af med, med, med, med den, mm. og øh, det, kan, øh, det synes jeg er sådan set et mere fundamentalt problem, men det, det du taler om. Altså, hvordan kommer man om ved det? Der er der jo nogen, der siger, at det har vi jo så, og vi har party. Nå, vi det er da klart, udtale. at menings, menings, altså, angsten for manglende mening hænger der sammen med, med, med, med døden, med angsten for døden. Det er da klart, fordi det er et enormt det er det enormt pres for det enkelte menneske, som Rune sagde, at man skal skabe mening fra bunden. Ja, men så vinder vi tilbage til kulturradikalismen, fordi eller, hmm. det, det er kulturradikale. Jeg kan, i, virkeligheden, I virkeligheden kan jeg ikke lide det der isme-begreb, der er kommet på det, fordi det, det tyder netop på, at det skulle være sådan en sammenhængende ting. Vi siger, det er kulturradikale. Og der er et af, af teserne jo, eller nogen, nogen har sagt det være noget for nogen, mens man er her. Ikke? Det er i høj grad en titnykning til tilværelsen, at være noget for andre. Se, mm. hvor kan jeg gøre gavn i det her. Se mm. gennem, ø, Poul Henningsen er jo en interessant skikkelse, fordi han var så mangeartet. Han var så utrolig talentfuld, og han var så mm. selvmodsigende, og han var dybt interessant. Jeg ved ikke, om jeg, læ om jeg læste Hans hertels øh, prafulde biografi, om det vil jeg meget anbefale. Ja. For der mm. står også nogle glimrende ting om den kulturaritalisme, som... PH sådan set, som jeg sagde før, er egentlig ikke sådan særlig hæftigt bekendt sig til. Men PH's virke var jo netop det, at være noget for andre hele tiden. Han fandt ud af, jamen hvorfor sidder folk i deres Uh, lejligheder, kan ikke læse avisen, fordi belysningen er elendig. Hvorfor maler de ikke væggene hvide, så de kan få glæde af det lys, der nu engang er? Og så konstruerede han sine berømte lamper, som jo også er en del af den idé i verden, at folk skulle have et behageligt lys mm, at være De heri. skulle have lys, men man skulle ikke nødvendigvis give dem den nødvendige, altså den tilstrækkelige uddannelse gennem folkeskolen, der sikrede, at de faktisk så kunne læse, når jo, de satte sig. Man i... Nej, det skulle det man nemlig. Der... Nej, man tog paratviden. man tog paratviden. Man tog den gamle var uden fra, fra, fra underklassen fra... velvidende, at overklassens børn skulle nok klare sig, jamen, lægesønnen er, men... og lægedatteren skulle nok få læst historier og bøger jamen, og få er, et fyldigt og varieret jamen, jeg sprog, jeg så at de at kunne det. Det tale sig er, ind i forkert. de rigtige cirkler. Jamen, det er noget, jer, der har genereret siger, den, den sociale arv, sikret, at den aldrig nogensinde bliver brudt. Det er fordi, at folkeskolen er ophørt med at lære dem, der ikke kommer fra ressourcestærke hjem, det de skal få at komme Det med det. det kan jeg love det for, men der er sket noget, hvis du ellers har lagt mærke til det, at øh, den ene regering efter den anden i meget lang tid har nedskåret... Øh, de Nej, det handler ikke om nedskæringer, det handler om idéer. Okay. Nu må du være filosofisk okay. sammen med mig, okay. Georg, det må Jamen. du. Jamen, hvis det ikke handler om nedskæringer, så kan vi gå videre til næste emne, for så kan vi ikke tale om det. Selvfølgelig handler det om det. Det handler ikke om, at det der er nogen, der har siddet i det handler da ikke om, at uge, der er nogen i nr. 20, 30, 40, 50, der har sagt, nu har vi endnu ødelægget folkeskolen. Det er jo noget vores. Nej, men jeg, gav jeg er jo tilfældigvis også nationaløkonom, ikke? Og sidst jeg tjekkede, ja, der, der, Danmark, Danmark. Der, der, <laughs> der, der havde Danmark de højeste udgifter uh, per elev. Uh, hvis jeg bare, det er jo ikke pengene, der afgør det her. Det, det er de krav, man stiller, og de underlige, forstyrrede idealer om, at vi skal opdrage gode mennesker, og alle de der fjollede projekter, ikke? i stedet for at sikre, at, at den helt basale danser er i orden med læsning og skrivning, historiekundskab, dansk kultur øh, og dansk kultur. Men til gengæld laver man ting i pappershæ. Altså, og det er jo også, det kan man jo også altså, komme med. Undskyld, I lytter til Radio 247, Mit der Det er Rune og Eva Selvtænkes, vi har. Geomets i studiet, vi taler om kulturærdekalisme. Vi skåler lige to tredjedel af os i gammeldansk. Jeg troede, I var fulde allerede, <laughs> ja, ja, ja. siden I sildt havde Skål. Ja. Skål også til dig. Kan vi ja, skål. hilse? Jeg, jeg, jeg, er det dig, der har skrevet den her den danske sang? Ja, jeg, hvor, jeg ja. Det er meget sjovt. Jeg, jeg fandt den på min, min mors reol her forleden. Det var Det var ja. Jamen, ja. ja. ja, der er noget. Skål. <laughs> det er da godt, du ikke fandt den under. <laughs> ja. ja. Ja, det det. Øhm, ja. ja, altså, øh, Jeg tror, er det er jo en lidt udviklet ud, er jo. til sådan lidt sådan en, en anklagesamtale, ikke hvor at, <laughs> at, at vi gør opmærksom på nogle negative ting. Nej, det, kultur, jeg, jeg jeg det synes jeg synes, at det er at Sådan en, ja. en samtale er svær, hvis præmisserne går fuldstændig amok. Og det ja. synes jeg, vi gør for øje. Øh, at, at du kan, I kan jo ikke pludselig vælge alt muligt ind på det, øh, på, på et emne, som har vidt forskellige årsager. Nu nævner du øh, godhedsfuldt din nationaløkonomiske baggrund og nævner, at det er det sted, der bruges flest penge i liv. Det kommer jo an på, hvordan man måler det, hvordan du måler det i forhold til andre lande, og i forhold til, hvad det kunne være. Det er jo ikke, ikke bestandte og absolute størrelser, vi her taler om. Så fri mig for at sige, at det har været hensigten, at det skulle gå galt med folkeskolen. Nå, nej, ikke. nej, det har det, ikke. Nå, man, det, har man, det, det heller ikke været. sådan. Det nej, nej, nej sådan. det har været en, en, Jamen, en konsekvens. Sagde, det det, I har Jamen, Det var jo også for. et opgør for... Jeg har sgu ikke haft ansvaret for det. Og jeg vil bare sige, at jeg så i min alder, som jo efterhånden er betragtelig, kan se tilbage på en rejsesfuld skoletid i den gamle ja. sorte skole. Jeg synes, ja. det var fuldstændig misforstået og forfærdeligt. Mm. Og det der med, at det gik efter øh, de kunskaber, man skulle altså, simpelthen, altså, som I siger, kunne skrive og læse egen jojo, men øh, dermed var jeg jo ikke sagt, at de steder i det under, undervisningssystem, dengang hvor det gik godt, det var øh, personlige, øh, personlighedsforstyrrede lærere havde jeg sagt, der gik ud over de der forpligtelser og tilbød nogle helt andre ting. Okay. Og det øh, kan I så grine af så sige, at så, så burde I jo sige, at det er godt, at vi så ved at få det tilbage, fordi det er det, man ved at få. Seriøst, hvor er henne? Ja, men de altså, altså, det er rigtigt nok, men, altså, der tror, altså også Socialdemokraterne er ligesom øh, erkendt, at de radikale har lidt været fjende i det her spørgsmål, ikke, så nu skal der noget, noget ja, kernefaglighed tilbage i skolen. nu burde du jo det jo at være med at de har erkendt De har altså set, at de mister stemmer på, at ikke gå den slagende vej sammen med de borgerlige partier i det her pælde. Nej jeg, jeg tror altså, at de mener, for eksempel sådan en som Henrik Sasse Larsen, der er vist ingen tvivl om, at han mener, at det er dybt følt, øh, når, når jo, han siger, at... Det falder sammen med det, jeg ja. sagde før. Det, ja. kan ikke, det kan man ikke nægte. Ja. Hvad med sådan noget som øhm, Rune Løkkebergs øh, anklage mod, mod de kulturradikale, om at øh, det projekt, som de så som, som frigørelse, øh, eksempelvis via kunsten, ikke? det her med at, at, at frigøre øh, småborgerne fra deres normer, det ser de øh, som undertrykkelse? Altså småborgerne ser det som undertrykkelse? Små, småborgerne ser det som undertrykkelse. Altså at hele det her frigørelsesprojekt Uh, jeg går ud fra, at du har uh, læst den her kamp om sandhederne, ikke? som Der, han skrev et meget, godt, meget hissigt indlæg ja, om det, med det i din avis, ikke? Jeg kan godt huske Rigsberg, ja. altså, men jeg er jo enig om, det ligger så langt tilbage, jeg kan ja. ikke, ikke huske Løkkebergs bog Ej, okay. som sådan. Ej. Så det er nemlig nødvendigt, at de kunne sige, også fordi han er min chef lige på tide. Ja, ja, okay, okay. Og, det ja, det kan, kan man komme frygtelig galt afsted med, som vi kan det Men øh, jeg synes, at det jeg dengang forstod på det, det var, at jeg var ikke enig i det der synspunkt. Jeg synes, at det var rigtigt, at uh, kunsten har sådan set altid uh, siden uh, man kan sige, de store borgerlige revolutioner i midten af 2000-tallet haft uh, vanskeligheder med at blive anerkendt, når det kom med nye tilbud. Altså, hvis du ser på musikhistorien, som jeg selv er en lille smule bevandret i, så er det jo påfaldende, hvor mange gange folk har smidt øh, tomater i hovedet på <laughs> vej. Pierre Montø, som først opførte Sacre du printemps i Châtelet, øh, Paris, jeg mødte ham en gang for masse år siden, en gamle piamontør. Han havde først opført traktor-typerantager, det var der noget. han sagde, det var godt, jeg var så koncentreret om det der vanskelige partitur, at jeg ikke mærkede alle de røde tomater, der ramte mig i nakken. Ikke? Mm -hmm. Og det er et af hovedværkerne i musiklitteraturen i vores dage. Og, og lige sådan med, med Brahms øh, tredje symfoni, tror jeg det var, den spillede dirigenten Hans von Bylov to gange på samme program, øh, samme aften. Mm -hmm. Brems 3. i pause, Brems, Er det, det småborgerkunsten, der har præget det 20. århundrede? det er Og det vil sige, at du øh, får hele tiden denne kolossale modstand over for det, vi ikke kender. Og det, der er nyt og anderledes. Og det har været øh, kendetegnet i den vorlige kunstopfattelse øh, og kunstmodtagelse siden... Ja, som sagt, de borgerlige hvor hvor vi kan begynde at registrere det. Det tror jeg er en historisk kendskærning. Og den er så blevet voldsomere, fordi vi har et langt større øh, måde at distribuere kunsten på, og så er der mange, der blevet ved. Men Ej, er... læg til den abstrakte kunst, som jeg også er vokset op mm. med. Da jeg var barn, øh, der flyttede øh, den store maler eller bile på vores vej i Vejby, hvor jeg nu bor. Og øh, der lød det jo også, hvad er det for noget? Det er jo noget, hans, øh, min, min øh, debile abbekat kan male med den ene ben bag, bundet bag nakken, ikke? Og i vore dage er det noget af det mest anerkendte, vi har, kobra-kunsten. ikke? Den er en del af vores kanon i vore dage. Noget af, altså, af det var jo malet virkelig ringe. Og altså, der var jo også klat malerier, malerier som ville have lidt mere Det mest det. Det var da, ikke? Da, det var også i, i guldalderen. Men der det altså er altså heller ikke helt fair. Det 20. århundredes kunst er altså bare en lang række af hyldester over grænseoverskridelse. Altså, det er det bare. Og angreb på brugt. Og i øvrigt det, angreb på den borgerlige orden, Det er som, det bare, siger du. Det er der jo ikke rigtigt. Er der til diskussion. Det er der ikke rigtigt. Der har der været utrolig meget, som er gået ind i... Hvad, hvad er det for hvad? nogle ismer, der er kanoniseret i stilhistorien i det 20. århundrede? Det er altså futurisme, dadaisme, surrealisme... Det er jo omfattende. Øh, Nej, nu taler jeg sådan helt specifikt om de her ismer i det Det er da fuldstændig evident, at det er handler om at overskride Øh, grænser. Det handler om at overskride taber. Som Norman Rosenthal sagde det, i, øh, som jo, om nogen har, har blik for historien, sagde det så sent som i 97 ja, til Sensation-udstillingen ja. øh, på Royal Academy, der sagde han, det som kunsten kan og skal, det er at overskride taber. Ja, det er også nogen, der siger, men det er jo ikke altid, det gør det. Altså det gør det, det er langt fra altid. En stor del af det 20.00 århundredes kunst er jo ikke spurgt over Hvad er det, der er blevet hyldet op igennem det 20.00? århundrede? Det er der dem, der har den nyt, som man sagde. Altså, den største roman, er det, det største romanværk vi øh, havde sagt i verdenshistorien, i litteraturhistorien, øh, den blev der i høj grad hyldet, det Marcel Brust det, det var der ikke et brud på noget som helst der der senere øh, nu nævnte du ja, Riffbjerg før, Riffbjerg skrev øh, i begyndelsen banebrydende med nogle digter og, men en, det hele hans bruserværk er der i en tradition altså det der ikke sagde, er sat i banebrydende Øh, altså der er jo faktisk og, som jeg forstår det som forstået. Selvfølgelig man skal passe på med ja. de der generaliseringer. Selvfølgelig var det der de banenbuddet. Det gør samtalerne danske. Ja. Jamen noget er det der banenbuddet. Man kan jo ikke tale om samfundsfænomener uden generalisere. I dag har du sådan at man er gået så langt i øh, nogle af de der installationskunstværker, at man egentlig ikke kan komme videre. det er jo også en mulighed for at øh, gå så siger her til og ikke længere. En, en del af musikken gik i stå med elektronmusikken. Det viser være mere eller mindre en blindgyde. Man kunne ikke rigtig komme videre i den. Men det er da rigtigt, at det provokerede i begyndelsen, når man sagde, hvad er nu det er for noget? Sådan har vi det jo alle sammen. Sådan har jeg det også, og jeg siger, at nu er nu jeg lige vennet mig til det andet. Skal jeg nu til at vende mig til sådan noget nyt? Sådan har alle mennesker det jo. Det kan jeg ikke forstå, at I gør sådan en ophævelse over. Okay, okay. Vi er virkelig uenige her. Men vi skal faktisk vi skal have et helt program, hvor vi diskuterer det her med, med rektoren for, for Kunstakademiet. Ja. Men der var også et, et andet emne, som jeg gerne vil, vil hæve fat i, ja. og, og, og, og, og være ret nysgerrig Hele det her spørgsmål om, om indvandring og islam. Og, og uden at lige præcis skal huske alt, hvad du har skrevet om det, så forekommer det mig, at du har været sådan meget kritisk over for, for Dansk Folkeparti, og hele den her bevægelse, der har været i været på Christiansborg, ikke? hvor vi ser at vi, vi, er, vi er nødt til at stramme op her hensyn til vores land. ikke bare økonomi, men også, også kultur ikke? og sammenhængskraft. Yes. Tænker, du, tænker du, altså, i om har du ikke taget fejl, altså sådan helt grundlæggende øh, i det spørgsmål, uden at jeg lige præcis skal huske, hvad du har skrevet? Er det ikke... Hvis du nu sagde ja, så kunne jeg jo få fri at gå hjem. <laughs> Nej, det synes jeg ikke, er. Det synes Jeg synes, det er igen øh, lidt udefineret. Det du siger. det er jo... Øh, for det første er, har jeg aldrig sagt, at der ikke er grænser. Altså det, det ved jeg ikke. Altså grænser for, hvor mange øh, mennesker, der kommer til et land på 5,5 millioner. Det ville jo være temmelig forrygt andet. Men... Øh, det, jeg mest har taget fat i, det var krænkelsen af, af en anden religion. Det er jo det, jeg har skrevet mest om. Mm. Hvor man tager det som en, en fuldstændig givet ting, at der er frit slag. Og det synes jeg ikke er rigtigt, at der er. Altså, hvor man... Det er for mit vedkommende også med det, de fag, jeg har haft med at gøre, de fag, jeg har, har, har anvendt det meste af mit liv på, nemlig det journalistiske. Der øh, kan jeg slet ikke anerkende, at der er en absolut ytringsfrihed. Det er, der ikke. det er der ikke i strafrejtelig forstand, og det er der heller ikke i en journalistisk Var du også forstand. på så som kritiker, at da de danske kunstnerafgivende da, 200 kritiserede? Jeg for et dagblad, og der må jeg sige, at øhm, der blev sagt, at ytringsfriheden har ingen grænser. Det var Berl Hård, der sagde, at man kan ikke bøje ytringsfriheden. Og man har jeg aldrig hørt, fordi man bestiller ikke andet som chefredaktør, end at gradbøje ytringsfriheden, fordi man er ansvar for, hvad der kommer ud. Og det vil sige, at det er det, det trykker vi i bladet, og det er, at de trykker vi ikke. Uh, New York Times gør i gamle dage på deres hoved, what is fit to print? Og det er en meget vigtig uh, uh, sætning. Man kan ikke bare lige sige og gøre, hvad man lige i øjeblikket løser. Det gør vi jo heller ikke i vores privatliv. Vi sidder jo ikke hele tiden og siger, hvad vi tænker om andre. mennesker. jeg mm. havde en kusine, der gjorde det. Det var ikke morsomt. Det kunne ikke lade sig gøre. Det kunne mennesker ikke lade sig gøre. Og det er jo sådan set det, I skal overføre ja. til det. Men, men hvad er jeg tror faktisk, vi er, vi er enige med dig i naturligvis, der har været sådan en lidt fjollet idé om, at, at gøre ytringsfriheden til noget fuldstændig øh, fundamentalt. Fordi det er jo en meget vigtig værdi, selvfølgelig er det det, men der er grænser for den øh, bestemt. Øh, så der er vi enige. Men, men hvis vi nu tager spørgsmålet lidt bredere, og de, de konsekvenser, der har været af nu ved jeg for eksempel, øh, Eva har en række ting, som øh, du er meget, meget bekymret for. Øh, jeg synes, på at spørge... Øh, når øhm, for eksempel sådan noget som voldtægterne, så bliver begået af, altså som i, i, i uhyggeligt omfang bliver begået af folk, der er kommet her til voldtægter, øhm, invaliderende overfald, overgreb på musikfestivaler på unge piger, øhm, Trusler, øh, utryghedsskabende opførsel i gadebilledet. Jeg læste lige et indlæg af en svensk forfatterinde, som hedder Katarina Janus, som er meget spændende. Øh, hun har en blog, hvor hun skrev, at natten er ikke længere min. Det er en følge af indvandringen til Sverige. Hun er bange for sin egen sikkerhed. Øh, hun er bange for sin datters sikkerhed. Øh, og jeg synes bare, at det der udtryk, at natten er ikke længere min, At på meget få år, at det lykkedes den her... Øh, det er jo også en del af frigørelses tanken altså den her, at vi skal frigøre os fra det nationale, vi skal frigøre os fra, fra sådan den, her, Nej, er... den her den her latterlig lukthed, den her lukkethed den her lukkethed og det, sagde, det og den manglede... mand... jeg tæller lige færdig ja, som du også men... Men... gerne vil tale færdig for Nej, og den her og den her manglende... Vi skal respektere hinanden, du. Øhm, Nej, og, den her, det, du og den her manglende, øhm, hvad skal man sige, øh, lyst til at, at, at, at, at kigge ud i verden og være kosmopolit. På den måde måtte man ligesom opgive noget af det der reaktionære stas, og så måtte man åbne grænsen, når man, øh, øhm, altså man skulle spise hummus, og så var det meget vigtigt, at man ligesom gjorde det. Og prisen, prisen for, for, for den her øhm, åbningstankegang har jo så været, at os kvinder i stigende grad... Øh, frygter jeg kommer til at miste den frihed, som man hævdede fra 68'erne, kulturradikalismens Venstrefløjen, øh, hvad hedder det, op gennem 60'erne, 70'erne, 80'erne osv., øh, at man hævdede, at, at det, var det, man, det var simpelthen det, der var det, var, det var noget af det vigtigste, man kunne kæmpe for. Og jeg tænker bare, jeg hører aldrig nogen af, af jer på, på, på venstrefløjen Centrum Venstre tale om voldtægterne, tale om overgrebene, som jo er en følge af den politik, som man på jeres side har ført og ønsket, at der er blevet ført. Du, vildt det himmel. jeg vil gerne høre om her? det. Hvorfor det forholder I ikke kan, I til det? Jamen, det er jo ligesom at sige, at du har holdt op med altså, at slå din kone, ja eller nej. Ikke? Altså, det, hvad er det? Det kan jeg jo ikke svare det på. det er det et lige Jeg går bestemt ikke ind for voldtægt, heller, når de, heller ikke når den bliver foretaget af indvandredrengen. Det nej, kan jeg bestemt, men det, det, det, jo det, det er jo politisk konsekvent af det. Til stilling til som politisk spørgsmål, det er en konsekvens af den her åbenhedspolitik, eller godhedspolitik, kan er der er nogle meget se. negative Nej, konsekvenser. Hvis ikke grænserne havde været åbne, havde der ikke været de overgreb. Sådan det egentlig, er det. Det er en Jamen, det ved jeg ikke, om jeg er kendt altså det, du kan ja, det er en Jamen, det ved jeg har du Har du belæg for det, du siger? Altså, det, det, altså <laughs> det kan jeg jo simpelthen ikke svare på. Okay, for jeg skal en, også lige se en statistik på det først. Jeg må, det, må det, se, hvor mange, jeg skal... hvor mange overfald er der, hvor meget, hvor, under hvilke forhold er de ja, blevet begået. For eksempel en tredjedel af eller voldtægter. Her taler vi domsfældelser, så der er fuldstændig sikkerhed. Det er indvandrere. Over en 10-årig periode. Så. Nogle er, år har det været er, helt er op til 80 er, er Ja, døm det. Døm på mørketallet. Og hvis vi ja, tager sådan 10, noget, som 10. grundlovsfremstillingen i København, 8 ud af 10, det er indvandrere. Mm. Det, er også, det er også meget håndgribeligt. Det er selvfølgelig for alt muligt andet end voldtægter. <laughs> øhm, og så er der selvfølgelig de der musikfestivaler, altså, og, og, og køden og den slags, ikke? Øh, altså, det er men der en helt de, de, de, de, de beginighed. Okay, den var der ikke fundet stadig, den her indvandring. Jeg stoler på, at du så har de der tal. Jeg har dem ikke her. Dem jeg, skulle gerne se, jeg vil også gerne se dem, hvordan de står i forhold til andre tal, før jeg virkelig tog stilling til det der. Men der er det samme med et frigørelsesprojekt. Det kan jeg slet ikke forstå. Uff. Fordi det har der ikke noget at gøre med det. Det er der stadigvæk ulovligt at foretage de ting. Det er der ikke noget. Nogen, der har ønsket en seksuel frigørelse, der så har sagt så er der for et slag på Nej, Hvorfor er der så så Nej, tavs? Det hele det der, der, der er med det internationale, tavs. og det der drøm om... at der er sidder i et radiostudie... og, og oh, det er ikke mig, der er tavs. Jeg taler om den. Ja. Det, det er mere, at øh, proponenterne for den her øh, åbne grænser grænserpolitik øh, er meget tavse om konsekvenserne af den. Altså de negative konsekvenser af den. Jeg hører aldrig nogen på venstrefløjen tale, decideret simpelthen sige, vi, vi har et problem med seksovergreb, øh, der bliver begået. Og det er jo, fordi man ikke vil generalisere. Så er man meget bange for, fordi jeg er bange for, at man bange en hel befolkningsgruppe. Jamen. Og så undlader man simpelthen at adressere Jamen, ved, et problem, man, det som er jo, fuldstændig er svært essentielt for debatten. at svare på for, for mig, fordi jeg kan ikke sige. For det første ved jeg ikke, er der virkelig ikke nogen, der har skrevet om, det er der nu nok. Men altså der var også spørgsmål om, hvilke opgaver man påtager sig i en øh, debatrolle. Øh, øh, jeg synes, det har for mig. Nu må man så gå tilbage til det. Der har det da været vigtigt at abonnere mod netop fordommene over for de mennesker, der kommer her. Så det er altså, vigtigere med fordommene, end med de piger, det, der bliver synes, voldtaget? er de overgreb, man kan gøre ved hjælp af fordomme, vil også kender hvad vi faktisk kender til Så et ord i. er lige så slemt som en voldtægt? Det, det har jeg da ikke sagt. Nej, nej, nej, men, ikke men, gæv, gæv. men vi, vi appellerer i til, at du har været, som meningsstandard er at tage fat i det her. Det og det her gøre, jeg, fordi du kunne faktisk gøre en forskel. Det her, jeg du har det, til det jeg, de har været. det, jeg altid har været bange for, det er, at man fik en øh, situation, hvor man kunne genopleve antisemitisme. Noget, der lignede antisemitisme. Der er jo antisemitisme Og det er vi godt på vej til. Jamen, nu er den altså vendt mod muslimer. Men hvor kommer Antisemitisme er virkelig på grund af den. Og er det, der Så er klart, at Så sætter man sig ikke ned hver gang en der foregår. Eller, hver gang man ser, der er foregået et eller andet overgreb fra den ene side og siger, det er også for galt, fordi det er for galt. Og det er ikke noget, du sådan set behøver rejse en debat om, fordi det er for galt. Det, du derimod behøver rejse en debat om, det er, at folk går ud med stærke fordomme mod en bestemt gruppe mennesker, der så får at vide, at de kan skæres er over en er det kamp, fordi der er nogle medlemmer af deres gruppe, så udefineret det så er, der mm. begår overgreb. Det er det, man skal. Man kan bekæmpe. sagtens definere ja. præcis, hvem det er. Det er slet ikke noget problem. Men det, at problemet er, pro altså det store problem er jo her, at den her modvilje mod at generalisere, Øhm, har lukket debatten ned i mange år gjort, at man ikke faktisk kan tale ærligt om problemerne, og så får man Jamen jo ikke de løst problemerne. Og, og, og det er ikke at tale ærligt og generalisere. det er ikke at tale ærligt og generalisere. Så hviler på et vist mål af generalisering, du kan, ikke, altså, du kan ikke tale om statistik, altså ja. et store del af sociologien, antropologien osv. bortfalder simpelthen, hvis man, hvis man modsætter sig generalisering. så altså, den, den er bare dum. Lad os, lad os lægge den øh, der har på historisk nødning. Har man en indvandrende dreng? Har man set Det er nemlig alder, forkert. De være, det er nemlig forkert. Det er generaliserer hvad er vi da enige i? Ah. Hvis man ved at det generaliserer på baggrund af kendskærninger, for eksempel hvis man refererer til statistikker, og så siger, at det, er, at det er en statistik, det er et overordnet billede. De fleste mennesker ved jo udmærket godt, jeg tror, ikke, jeg tror næsten ikke, du finder nogen i Danmark, der ikke udmærket godt er klar over, at når man taler om indvandrerkriminalitet, så taler man om de indvandrere, der begår kriminalitet, ikke om alle indvandrere som sådan. Det, det, det tror jeg egentlig. Så dumme er folk her, jeg vi skal også passe på med at gøre folk for det. Det, der er problemet med generaliseringsanglet, det er, jo, med, med generaliserings at man får lukket debatten, så er det jo ikke mod nogle ubestemte folk, så er det nogle, nogle mennesker, der sidder med et stort politisk ansvar, som generaliserer, og dem går jeg imod. Og det vil jeg til enhver tid gøre. Og på får du, det du lukket en debat det nogle, ned, som kun det, det, det er ikke mod nogle voldtækter. folk, som du uden definition øh, udnævner, som øh, nogle folk, som mener, det er det, det er det ikke. Det er nogle konkrete mennesker, man må gå imod, der rejser nogle folkestemninger, og som har magten til at gøre det. Det er journalistens og kommentatorens opgave. Ikke at have nogen fornemmelser på baggrund af nogen statistikker. Men det var dig, der, der havde fornemmelser, og Rune, der lige nævnte statistikken, ikke? Ja, det er derfor, jeg siger. Ikke på baggrund af nogle fornemmelser, som du kommer øh, Nej, bringer til. Nej, der, der er masser af statistik, det er, det er, der underbygger det. Er, det, det er, altså, det, det der med ja, generalisering, jeg jeg er, sig, er, det er simpelthen altså, også som filosof, at tale om en flaske vand er en generalisering. Der er mod generalisering. En flaske, uh, det, det er et enormt generaliseret begreb, og det kan være enormt udflydende, om man over den flaske, og man over den krukke, og den slags... Det vi bør tale om, det er om en generalisering er overdreven, om den er falsk, eller om den har noget på sig. Det, det er jo det relevante. Vi kan ikke meningsfuldt have en samtale uden generaliseringer. Sådan, sådan er det. Og så når vi taler om, at der sto er der kriminalitetsproblemer med indvandring, jamen så, så må det selvfølgelig være sandt i al den stund, at de er overrepræsenteret. Så, så er det en, en sand generalisering. Ja, vi har, en øh, vi har et problem og, med en overrepræsentation. Over det er det, vi har et problem med. Og så man... kan du ikke sige, at vi har et øh, problem med en overrepræsentation. Vi har et problem med indvandringen på grund af overgeneraliseringen. Det er to forskellige ting. Du siger, at vi har et problem med det hele, fordi vi har en overrepræsentation. Ja, jeg siger, at det, at vi har haft den her indvandring, det gør så, at vi har fået store kriminalitetsforekomster, som vi ellers ikke ville have fået. Det påstand, og den er, den er indløsende sand. Mm. Uh, og lad mig nævne, lad mig nævne en, anden, uh, en anden statistik. Hvis du tager uh, ikke? det er jo så uh, det anden generation, unge efterkommere, uh, 20-24 år, der blev blevet en ud af fire dømt for et strafferettigt forhold i løbet af sidste år. Et år dømt. Strafferettigt forhold. Ved du hvad, jeg har også set det nogle står, kommentarer til, jeg har set kommentarer til de der. Hvis jeg havde vidst, at det var det, vi skulle komme ind på, så havde jeg naturligvis forberedt mig på det her. Det har jeg ikke. Men der er mange kommentarer til de der øh, statistikker. Der er mange bemærkninger til statistikkerne, hvordan det kommer til de der forhold. Der er også en overrepræsentation i sig af folk, øh, der ser anderledes ud. Det, det er siger for eksempel jeg. et af, af de forhold, som ofte snyder i øh, gildevurderingen af det. Du kan se det for i USA. Der har du en overrepræsentation af farvede, øh, og derfor får du også en overorganisation i dømte. Og det er, fordi man ser fra lovmagten's side, fra, fra justismagten's side, med særlige særligt, særligt briller på på de mennesker. Og det kan vi jo ikke, det er, er vi jo nødt til at undersøge de tal her i landet, for at se, om det her gør sig gældende på samme måde, før vi kan diskutere det på den her måde. Det vil sige, at for at have sådan en diskussion, er vi nødt til at have det her grundlag på bordet, for at det kan blive meningsfuldt. Ja. Fordi du kan komme med alle mulige at nu som øh, du kan sige er generaliserende, men jeg vil have lov til at se dem øh, rensede for de fejlkilder, der kan være i sådan et materiale. Ja, nu er det noget, jeg taler om domme, ikke? Og, jo, og men det er jo det samme. For hvilke, hvilke advokater får de mennesker, og hvilke, hvilke muligheder har de under et forsvar? Der er mange fejlkilder i sådan noget, det ved ja. jeg fra advokatvenner. Ja. Ja. Så, ja, men Så det er jo en måde, det, du bare kan ja. afvise. Hvis vi nu vender tilbage til, til, til det fundamentale spørgsmål her, ikke sådan, det er sådan, uh, gentagelsen, uh, jeg, jeg er sikker på, at du godt ved, at, at der er masser af statistikker, der viser den her massive overrepræsentation, og du kan se alle de her problemer. Nu vil du vide med det. Jeg ja, har ja, men, lige sagt, at du bare, nødt til at tage jeg nogle forfald Jeg tænker, Jamen, det det tænker du erkender det, det, det, det, det, og så kan jeg bare godt tænke et, mig at vide, ved du, det er jo synes Det ikke, at du tricks? har du taget fejl? Det er jo et af de der gamle tricks. Altså, så gentager du det, vi lige har blevet enige om, vi ikke kan komme videre med. Ej, altså, men det er fordi, at her appellerer jeg sig. Det er for gammel til, at du kan lave sådan nogle numre. Jeg tænker fordi, at jeg tager den her en. En altså, ja, det, det, det, en det er Altså almindelighed. Det er noget, en almindelighed, det er jo noget, som selv enhedslisten Jamen, det er er det Jeg har lige sagt, hvilke forbehold ja. der er over for det. Ja. Jamen, det er da muligt, at enhedslisten har sagt det. Jeg vil se de der taler, jeg vil se dem rensede for de fejlkilder, der kan være i ja. dem. Så kan vi vende tilbage til at tale om det. Ja. Det du så vender tilbage til, at jeg, jeg ikke fik svaret på før, det er, at jeg ikke ser, at der er et problem med indvandringen. Mm. Jo, fordi det kan enhver idiot se, der er med så store, forholdsvis store, antal mennesker, der er kommet over en 40-50-årig periode. Ja. Den er, i forhold til Danmarks historie i øvrigt, er den større, end den har været før. Men der siger jeg, ligesom Kanslermærken, Merkel, vi har schaffen es. Det kan vi godt klare. Vi har ja. haft indvandringer før. Jeg, min egen familie tilhører en. Jeg er 10. Ja. generations landsker, jødisk indvandrer. Ikke? Ja. Og min mor var noget så forfærdeligt som svensker, så jeg er også ja. anden generations indvandrer. Jeg ja, både en og anden generation senere andre. Og det lykkedes på en eller anden mærkelig måde, så lykkedes det. Men kan du se, at det, der er forskel de overholdt... på, på, på forskellige kulturer? Grupper, der kommer ja, det kan jeg, fordi det var, jeg var i høj grad et tilfælde med jøderne, og det var, de jo langt op i tiden, og hvis du går ned i Kristallgade eller ned i Olisursgade, så vil du stadig se nogen, der ser meget anderledes ud. Især i Olisursgade, de kommer i lange grønler. Jeg selv er jødeskærkomst, men så ved du, hvad jeg taler om. Ja, jeg om. ved, hvad jeg taler om. Uh, ja, ja, det er præcis, og der, der var tale vi... om assimilation. Her, ja. Assimilation. Nej, det vil jeg det, jeg, det vil jeg ikke, om jeg vil kalde det. Det var bare en blanding af assimilation og integrering. Altså, Det, det var jo. Nogle opretholdt jo totalt og har opretholdt deres kigge og deres familieforbindelse. Yes, samtidig med, at de Men, fungerer og andre, fuldstændig. fuldstændig ja, det gør som de jo ikke, fordi de går ikke alle i kirker. Og, og hvis du går tilbage i historien, så mm. kan du se bare, i 1900 tallet havde vi en voldsom antisemitisme. Det er måske så stærkt sagt. Men vi havde en stærk antisemitisme, mm. især ser fra, fra nogle af præsternes side men også fra Socialdemokratiet, der var stærk antisemitisme i arbejderbevægelsen. Bladet Arbejderen var antisemitisk omkring år 1900, fordi de var bange for den store indvandring, der kom fra Øst. Og som men jøderne selv var også lidt bekymrede ved det, borgerjøderne, vikingjøderne, som mm. er de gamle bekendte. No de var også bekymrede, fordi der kom nu nogen, som måske ville forrykke det Ser du hele. de samme problemer med jøder, som med muslimer? Jeg siger, at i princippet har du den samme problemstilling. I princippet, men det i det, øh, det, der går godt, det er, hvis man modtager de mennesker på de vilkår, som nu engang er mest gunstige for for dem. Øh, derimod, hvis du hele tiden stiller dig op og fremhæver øh, ting, som er problematiske, og som man føler er problematiske, forhindrer dem i deres øh, religionsudøvelse, honer og spotter dem, jamen så får du flere og flere problemer, så får du nogle unge, som pludselig en dag reagerer voldsomt. Det er mere mystisk ah, det, og det kan man godt kunne for, for, for, for, for det første er der jo masser af evidens for, at efterkommende klasser, dårligere på en hel række parametrene, end deres forældre gjorde. Det gælder kriminalitet. Ja, så, det gælder ja, også religiøs fundamentalisme. Nu er du jo leveringsdygtige statistikker, ja, ja. har jeg på det hele. Og ja. jeg så da forleden dag i åndekøbet i jeres egen avis, at øh, der er flere og flere, også mænd, unge mænd, blandt indvandrerne, der får højere uddannelser. Og det er vel de parametre, vi sådan set har stillet op. Det kan man så diskutere, om det er et... et, et øh, et succeskriterium. Det kan man nogle gange få. Det, sin det er tvivl. rigtigt, at, at uddannelse, uddannelse er, er gået lidt op i forhold til, til forældrene. Ja. Det er de mere kriminelle, og de er væsentligt mere. De Ja, de efterkommerne. der ikke dem der får en akademisk uddannelse? Øh, for. Nej, jeg tænker Nå. at dem der får en akademisk uddannelse, de er det nok ikke. Nå, men nok. gennemsnittet. Nå. gennemsnittet Nå. Det er jo det, vi taler om. det. Ja. det er gennemsnittet, det ja. Det er, jo, men det altså, er jo gennemsnittet er en helt anden gruppe, befolkningsgruppe. Nu kommer der jo et andet billede ind i det, når du har haft indvandring så længe, at du ikke mere kan tale om dem og os. Du må tale om nogle socialforskelle, der er nogle steder. Det kommer jo bare med første generation. Der kommer jo første generation af Det kommer ind i billedet, der også er socialforskelle. Og de sociale forskelle bliver måske uddybet får vi nogle helt andre problemstillinger, end at det er nogen, der kommer fra fremmede lande og os andre. Så siger du bare, fordi at så er det ikke, ikke meningsfuldt at tale om indvandring, og så kan vi lade være med at tale om problemer, fordi Næh, det er det. Nej, det får bare en anden indfatning, og hvis man ikke indser det, så begår man nogle meget store fejl, ganske enkelt, og det var det, som en del af antisemitismen, også den klassiske antisemitisme i Tyskland begik, hvis I læser og de bør I læse, hvis I ikke har læst det. Han er berømte mm. bøger fra 1968, tror jeg, de kom. Den ene af dem, den hedder simpelthen antisemitisme. Og det er egentlig ikke, fordi det er antisemitisme. Nå, nu er vi, ja, vi er Det er ikke, fordi det er antisemitisme. Det var for simpelthen, at det, den forklarede visse principielle forhold, der Og var nu om indvandring. Og vi til at runde af, så kan vi jo tænke videre over, hvor antisemitismen kommer fra i dag. Det synes jeg er et væsentligt spørgsmål. Mens vi lige funderer over det i baghovedet, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom herind og satte en hel time af, eller 55 minutter til at diskutere med os, Geo I, Det er ganske forfærdeligt. <laughs> ja, tak for jo, og, i dag. Og, og, og Geo, vi håber sådan, at altså, det er simpelthen det er en appel til dig, fordi vi kan godt lide dig.